Ebe bai, pixkat, zenta gu egisoinu eh, elkartearekin ah, hariginen antolatzen ah, Ahtzaru Festivala, hori urte uh, hastapenetan egiten dena Usaian, eta urtean uh, uh, dakizkizun ahazoinen gatik uh, zin izan dugu antolatu, Beraz be bilduginen antzejialdearekin eta eta hartzaron parte hartu beh zuten pertsona batzuekin, eta do mailia atsemaiten ginuen hartzaro justu eztatzea ez eta beste deuse egitea. Beraz aipatu gin nuuen beba ekitali bat antolatzea ideia onna zaiten altzela. Beraz bildu ginen, ginen eta alpontso eguna egunaktan sortu zen. Artzaro bati usee sasoinetan egiten den hogu daminaan izanen da, ez da berlema, bergaiak ez dira aztahtuak izanen, pentsu dut, baina pesta giroan nahi uzia izan adin? Bai, biztan da, pesta giroan eta pixka bat ere mendekatzeko zer enta... Uztak dit, ba, hau mendat, txinatik inerit, txur bat, uztak uh, uh, dit, nola duen izena, ba, bat akizuz okampi? Uh, ez. Boa, lakozia si ez izan omen da, eta... Uztaitzen ez da izan, nolakoik? Uztaitzen uh, ez, utpentsatzen <laughs> bainan mahalare, de, debekatu de zeugoten. <laughs> ez, piskat mendekatzeko, eta ez, zeliozki, uh, irriaren bizi jarazteko, lehenik, leen, zerren, da ba, du urtea, terdi baino gehiago piskabat eta denakenea zen girela, gauzak diren metzala Guk antzerki taldean montatu ditugu lau antzerki labur edo sketch gizako batzu eta ikusten ginuen aukera bat ere Ushai Azkampoko zerbaiten egiteko egia da gukudan ez dugu la Ushai Gauza Omdik egiten mm. buk, eta iauterik gaiara janditu batikulaski gauza egiten ta, eta ara montatugu dugu hori dantza ta, taldearekin ere bai eta bertso musikatu ere izanen da Madian Etxoperena eta Egoitzela jarekin, eta beste gauza frango ere bai. Gai hain libru zinuten? Nola partitu zizte, ze liburuz joan zizte lau antzerkitzu horien idazteko? Zerotiki abiatu gira, zeden, antzerki bat idatzik nuen, gara joan den eguan, eta hori ezin izan dugu baliatu. Ez dut gauza sobera salatu nahi, baina abiatu gira idai batzu Akturialikitateari lotuak direnak batzu bat ere ez <laughs> eta ahunt horako uh, delir edo batzu. <laughs> ben, elburua da zinez uh, beti gauza bera, eh, baina uh, jendeak irri egitea, albesei bat, ahalaz, haurste kolana ontsa egire bat dugu jendeak irri egineen du. Beti badamizu bat zuen pasatzeko elburu hori eta egitea bat ez ere. Eh. Zuzabi antzerkian haizida ere? Bai, badu guai uh, iru urte hasean haizela antzerkian uh, iauteriko tropa horiekin. Guk uh, tomak aipatu duen frustrazioa biziki importantea izan da guretzat zenta justuki hase ginituen haritzekeran duen bezala hasi dugu iauteriena idazten, egindugu uh, dugu uste bat eta dena galditua izan da, beraz guretzat frustrazioa oino handiago izan da nire ustez zenta proiektua presgin duen Bagin emateko zerbait eta azkenean dena gelditu da eta atxiki diuziek uza batzua Bai aurtikke? Tutak ere idatzigen horietako bat esskaat uh, txik... moldatu dugu. Ba aste arteki izenez izannentzen anttzegi hori hori ez eta... dugu. Dugu. Ez, eta... ez dugu atxi. Xxe bat edo bestean hemenka hartu ditugu, baina ez eta mamina hortarrik ez dugu harttu be duzen gizaz uh, izanen da elduen urtuko jauteria ere, beraz. Uh, bai. <laughs> Eri antzerkia, hori duri du, uh, gehiago iauteria gara jortat dela, ikustean libertimenduekin, eta beste, mm -hmm. bakigu gu, uh, zuek ere hemen hartzarurekin uh, uh, bauzuela fama hori, eta biziarazten uzela erri antzerkia, ez da gaizki ere ateratzea uh, gara jortatik? Bai hori da, eta gainera egia da gudan egiten dira kabalka dagoela efrango, baina anbestzenaz orta ekanpo gudan ez da, zaitz urzitzen orako usia jarek badela karrikako antzerkirik egiteko, ertzen dutzen ez da, e, jauteriga egan badela zokogo gozietan, baina. Ortaako ere atxamaiten uh, genuen interesgarria iztetetan altzela, egitea pixka bat, hor ez da ez jauteri ez da ez libertimendu ez, ez da alako oskeitsa bat zubez da, e, uh, sekula egine ez dugun gauza bat, Pentsatzu, unsadela, ere udane egitea loko gauza batzu, ez zabaitez bada ursaietan, mainan batzutan ursaiakola ere sohtzen xox, aldira. Horean, mm. ordua zeten honetan asiko da hori, zenta bauzien manera bat ere jendia hori dinaazteko ere? Bai. Ebe, uh, asiko da, le lehen itzordua izanen da, amakak terditan uh, iribere plazan, uh, ustaritzeko iribere plazan, eta hor, asiko dugu desfile bat, uh, joan dena beraz, iribereetik sopolo arte, eta animatua izanen da, uh, ustaritzeko gaitero, trikitilari, danzariekin eta eta abar, eta beraz, helburua da, ameketan uh, ahibatzea batzea ba, ba, ba. Tianko, aztea, <laughs> eta... tianko aztea, <laughs> ba, ma ba eta... Zasikuruan tiankoaztean ba, ba kiankoaztea ba. <laughs> Hameketan uh, hasten dugu ikusgahia, beraz, uh, dantza, antzerki eta bertxu musikatuekin. Eta beraz, uh, eguerdi terditan uh, zintzur buztitze bat uh, izanen an uh, bai, no. bueno, ha, da. Antxopolon bidean? Baina, dena antxopolon bidean hiri bidean uh, dezfilea, baina gero egunkuzia antxopolon mm. bidean. Eta beraz, ara, zintzur bostitzea eguer diterditan, txaranga, trikilari eta gaiteroak animaturik ere segituko daur animazioa. Eta gero biziki ona izanen da. Eta kantuz arzen da? Bai, mistan da. Dinen dira uztaritzen kantuzeko kantariak alaitzera eta txarangak animatuko du ere. Eta gero, ondotik. Kontrabanda taldearen kontzertu danzaldia izanen da. Eterditan hasiko da, eta gero uh, finkatu dugu egunaren bukera sortziak eterditan, bainan, uh, parada izan endugu besta segitzeko, uh, ustaritzeko gaztetxean, uh, seguraski eta, eta esperutugun bezala. Eta hanez pada bestunun baita, eh, atxipan endugu ziait. Eta agamera da, badira, puzgarriak ere, aurren dako eta xabiren dako. Ez ta xajirarik pagatzeko, edo, kai da. Ba, oh, jirik da. <laughs> e, <laughs> humore hona beharko daekarri. Badakizue! Noiz! Badakizue! Nun! Beraz, jakiteko ez da misteriurik! Agogiraren lehenean! Uztaritzen... Xoporon... izan beharkoz izte... eta... Puntiu! E izanen da Alpontxo uh, Pailazo hori? Be ez dakigu izanen da, ez da behin ikusi dugu Alpontxo hori, eta gauztik... Bideu bat jena ben... da? Ba, ba, ba, ba, din zen, ba... De... Beldurgarria da piskat? Piskat eta jarek errantzuan izanen zela zerbait, eta gauztik ez dugu berririk behaz nous t'acquittez bibliaka tou dans le ponciori c'est que il n'a pas de lien énergétique na nikeras <laughs> <laughs> bichida alors il tais ben mieux si denanchichito thomas badousse manière information gousia ben ukaiteko ba information gousia bueno, riche eh, une une webguneanisanenda riche eh, une pointeus webguneana ara et ta sergarta toukoda chez et toda